Ти, що носиш ці дорогі і абсолютно нефункціональні речі. Ти, що можеш втрачати такі шалені гроші на щось матеріальне. Ти, що жиру казишся і не знаєш, що на себе начепити. Як можеш ти, Денді, розумітися на тому, що є свобода, а що є справедливість? Краще мені було б піти звідси. Нічого доброго для себе я звідсіля не винесу. «Мені недоподобиться похмура компанія», – сказав собі подумки Георгій. «Ти можеш поставити нам запитання, які тебе цікавлять?» Хрипким тоном дозволив професор і закашлявся. Георгію не лишилося нічого іншого, як прийняти правила гри. «Вас багато?» – спитав він. «Не багато, всього кілька тисяч». «Ого!» Ви вважаєте тероризм прийнятною річчю? Ми не терористи. А хто ж ви? Асинізатори суспільства. Ви вважаєте нормальним, коли гинуть невинні люди? Ні. Ми намагаємося уникати цього. Однак ми фаталісти. Наші дії спрямовані проти конкретних людей, державців, яких ми вважаємо злочинцями. Якщо випадково загинуть невинні люди, то це фатум. Ви віруючі? Звичайно, фанатично віруючи. І що каже з цього приводу святе письмо? Це христовий похід. Проти держави? Так. Припустимо, ви добилися свого. Ви зруйнували державу. Що потім? Зруйнувати державу неможливо. Ми тільки руйнуємо її. Не розумію. Важливий лише сам процес. У даному випадку процес руйнації. Що він дає? Відчуття свободи кому? Народу. Як ви собі уявляєте процес руйнації держави? Педантичне знищення всіх представників і символів влади. На їхнє місце прийдуть інші. Я ж сказав, важливий сам процес. Причому тут свобода. Акт знищення представників чи символів влади викликає сум'яття у самій структурі влади. Народ одразу ж користається Цим сум'яттям і бодай якийсь час має свободу дій. Ви вважаєте себе патріотами? Так. Але ж, руйнуючи державу, ви автоматично ставите під загрозу її незалежність. Ваші дії, ослаблюючи свою державу, створюють передумови включення її в склад могутнішої держави. Тепер не ті часи. Окрім того, у нашому списку – Точкових ударів – представники не тільки України, а й можновладці – сусіди. Ви усвідомлюєте, що ви – злочинці. Наші вчинки можуть поцінувати лише наші правнуки. Георгій відчув, що в нього мокре чоло. Він поліз шукати хусточки в кишені і не знайшов. Краплина поту стекла по його обличчю просто на білосніжний комір дорогої сорочки. Його переповнювало тільки одне бажання – текти звідси і забути все, що він тут почув. Однак ноги неначе вросли в підлогу. «Хто ви всі?» – ковтнув він слину. «Ми всі твоєї крови. Ми всі нащадки колишньої української еліти. Що вам поганого зробила ця держава? Кожна держава є антиморальною за своєю суттю, оскільки обмежує людську свободу. Проте одні держави меншу мірою – Інші – більшою. Наша держава якраз є надто аморальною. Різдзвяна акція – це серйозна? Так, це різдзвяний подарунок українському народу. Георгій обвів усіх поглядом. Перед ним сиділи зазомбовані люди. «Мені треба йти», – різко сказав він. Професор підвівся. «Я відповів на всі твої запитання. Тепер твоя черга». Георгій не мав сили опиратися, слабкий голос тримав його у тенетах. Що таке свобода? Перше, що спало Георгію на думку, це марксивське усвідомлена необхідність. Але пролунала це надто смішно в нинішній ситуації. «Не знаю», – сказав він після певної паузи. «Ти відчуваєш себе вільним?» «Не знаю». Що треба зробити, щоб людина почувалася вільною? Георгій мовчав. Він відчував, що програв цей словесний поєдинок. А мав би виграти. Він повинен був це його моральний обов'язок. Він мусив переконати їх запобігти можливим нещастям. Він обдумував, як правильно повести дискусію далі. Тим часом професор звернувся до нього з проханням. «Георгію, ми тебе особисто просимо взятися, «За обороною в суді нашого колеги, який потрапив туди з власної дурості на акції «Голий король». Чув про таку? Його треба витягти з в'язниці. Візьмешся?» «Тільки цього бракувало», – подумав Георгій. Але в голос цілком несподівано для себе погодився. «Візьмуся. Я дам хорошого адвоката». «Він мене що, загіпнотизував?» Георій безпорадно обернувся. За його спиною стояла Євдокія. Вона привітно посміхалася. Йому стало легше. «Розслабся», – сказала вона. «Це класні хлопці». «Нічого собі класні. Убивці, терористи, злочинці». «Вони не злочинці. Вони патріоти», – усміхалася Євдокія.